Havarələrin işləri 3-cü fəsil Bir gün Peterlən Yəhya 9-cu saatda dua vaxtı məbədə gedirdilər. Bu zaman ayaqları anadan gəlmə şikəst olan bir kişi məbədən gözəl adlı qapısına gətirilirdi. Hər gün bu adamı ona görə oraya gətirərdilər ki, məbədə gəlib gedənlərdən dilənərək nəzir alsın. O məbədə girən Peterlən Yəhyanı görüb Onlardan nəzir istədi. Peterlən Yahya ona diqqətlə baxdı. Peter ona dedi: "Bizə bax. Bu kişi onlardan nə isə umarax, gözlərini onların üzünə dikdi." Peter ona dedi: "Nə qızılım, nə də gümüşüm var ki, sənə verim. Nəyim varsa sənə onu verirəm. Nazaretli İsa Məsihin adı ilə qalx, gəz." Sonra sağ əlindən tutub onu qaldırdı. Bu kişinin topuqları və ayaqları dərhə qüvvət aldı. Atılaraq ayağa qaxtı və yerməyə başladı. Qaçıb tullana-tullana Allaha həm gedərək onlarla bərabər məbədə girdi. Bütün xalq gördü ki, bu kişi yeriyir və Allaha həm dedir. Onun məbədin gözəl qapısında oturub bilənən kişi olduğunu tanıyan da hamı ondakı dəyişikliyə mat qalıb heyrətə düşdü. Bu kişi Peter'in də Yahyanın əlindən yapışdı. Heyrətə düşən bütün xalq onlara tərəf Süleymanın Eyvanı adlanan birə qaçdı. Bunu görən Peter xalqa nida etdi. Ey İsraillilər, burada heyrətamız nə var ki? Niyə gözlərinizi bizə dikib baxırsınız? Elə bil biz öz qüvvəmizlən, Öz müminliyimizlə bu kişinin yerməsinə səbəb olmuşuq. İbrahimin Allahı, İshaqın Allahı və yaqubun Allahı, Atababalarımızın Allahı, Qulu İsa-nı izzətləndirib. Siz onu sataraq, Pilatın qarşısında rədd etdiniz. Pilat onu azad etmək üçün qərar vermişdi. Amma siz, Müqəddəs və salih olanı rədd edib, bir qatilin azad edilməsini istədiniz. Siz həyat banisini öldürdünüz, amma Allah onu ölülər arasından dirildi. Biz bunun şahidləriyik. Gördüyünüz və tanıdığınız bu kişi İsa'nın adı sayəsində onun adına olan imanla sağaldıq. İsa vasitəsilə olan imanla bu kişi hamınızın gözü qarşısında tam şəfa tapdı. İndi, ey qardaşlar, bilirəm ki, rəhbərləriniz kimi siz də bunu bilmədən etmişsiniz. Amma Allah, Peyğəmbərlərin dili ilə öz Məsihinin əzab çəkməsi barədə əvvəcədən bəyan etdiyini yerinə yetirdi. Beləliklə, günahlarınız silinsin deyə tövbə edib Allaha tərəf dönün ki, Rədbin hizurunda rahatlıq vaxtı tapasız və o da sizin üçün əvvəlcədən təyin olunan Məsihi, yəni İsanı göndərsin. Çünki Allahın qədimdən bəri müqəddəs peyğəmbərlərinin dili ilə məlum etdiyi kimi, hər şeyin yenidən hazırlanacağı vaxta can İsanın səmada qalması lazımdır. Musa belə demişdi, Allahınız Rəbb, sizin üçün öz soydaşlarınız içərisindən mənim kimi bir peyğəmbər yetirəcək. Sizə nə söyləyəcəksə ona qulaq asın. Bu peyğəmbərə qulaq asmayan hər adam xalqı arasından ayrılıb məhv ediləcək. Şamoyeldən başlayaraq bütün peyğəmbərlər bu günləri eylan etdilər. Siz də peyğəmbərlərin varisləri Allahın Atababalarınızla kəsdiyi əhdin varislərisiz. Allah İbrahimə demişdi, Yeryüzünün bütün tayfaları sənin nəslinin vasitəsilə xeyir dua alacaq. Allah hər birinizi pis əməllərinizdən döndərmək və xeyir dua vermək üçün öz qulunu dirildərək əvvəlcə sizin yanınıza göndərdi.